Più radio. Sì. siete sempre all'interno di Déjà Vu insieme a Mary Catalano. Ancora buongiornissimo a tutti quelli che si sono messi in sintonia veramente da qualche istante insieme a noi di CRM Pi Radio. Questo appuntamento che vi accompagna fino a mezzogiorno è sempre lui, sempre Deja Vu, sempre quello. <ride> ok, vi ricordo che potete visitare il nostro sito ww.crmpiredio.it, ci seguite anche in streaming se volete proprio da lì e poi su Facebook, sempre tramite internet, alla nostra pagina. E a proposito di Facebook. Um, C'è una cosa davvero particolare che è successa in questi ultimi giorni eh, Si inventano sempre lavori creativi E su Facebook addirittura un lavoro davvero particolare Che mh, è venuto in mente ad una ragazza Che si dà per 5 dollari eh, Cioè presta la propria immagine per 5 dollari eh, Se volete fare in ingelosire la vostra ragazza L'annuncio è vero ed è apparso su Fiver Un social network dove si possono scambiare annunci di lavoro e in questo caso la 23enne Katie di New York ha offerto questo suo servizio per gli utenti Facebook che vogliono fare ingelosire qualche spasimante la giovane scrive sarò la tua ragazza su Facebook per 10 giorni a 5 dollari e c'è anche una seconda opzione se volete tre messaggi sul vostro profilo per ingelosire mandate i messaggi e i link di Facebook e lei farà il lavoro per voi tranquillamente ok? c'è anche questa possibilità si inventa di tutto pur di lavorare eh importante è fare soldi e eh, va bene, noi intanto facciamo musica e arriva Mary J. Blige qui a CRM con 258 Mary J. Blige, ancora buon ascolto a tutti voi J. Blige eight, eight, il singolo che abbiamo appena sentito intanto volevo ricordarvi una cosa importantissima soprattutto se vi piace il mondo della radio se vi piace la comunicazione eccetera eccetera allora vi ricordo che partirà lunedì 20 febbraio 2012 il secondo corso di formazione radiofonica organizzato da crm P radio con il patrocinio del comune di cefalù approfittate se siete amanti di questo mondo il corso avrà una durata di quattro settimane fino al 24 marzo 2012 durante le quale li durante le quali appunto gli aspiranti speaker, fonici, animatori avranno la possibilità di apprendere direttamente sul campo quelle che sono le peculiarità della, eh, del mondo radiofonico e in particolare il flusso di lavoro e di organizzazione di un'emittente radiofonica gli studenti avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con gli speaker e i redattori di CRM Epi Radio partecipando attivamente alle trasmissioni alle registrazioni e all'organizzazione del palinsesto radiofonico a tale parte questa parte pratica verrà affiancata una parte teorica con argomenti riguardanti l'audio editing, la dizione, la conduzione e l'animazione. La direzione di CRM Piredio si riserverà il diritto di selezionare gli aspiranti partecipanti sulla base dei curriculum eh, vitae ricevuti e dall'esito del colloquio selettivo. La partecipazione al corso è totalmente gratuita e alla fine della, delle quattro settimane verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Come partecipare? Ve lo dico subito. Le selezioni sono aperte dal 18 gennaio prossimo sino al 18 febbraio. Il candidato può inviare il proprio curriculum vitae a formazione@crmepiredio.it. Non perdetevi questa opportunità se vi piace la musica, se vi piace la radio se vi piace insomma il mondo della radiofonia e eh, la comunicazione in generale e allora accogliete eh, la palla al balzo e venite a fare le selezioni, ok? intanto noi continuiamo ad ascoltare la musica e arriva un grande successo rifatto da Vasco Rossi generale, il singolo che sentiamo in questa versione straordinaria del mitico Vasco che riprende questo mm, grande successo di Francesca De Grigori mi pare che sia non vorrei sbagliare, il documento meglio poi vi saprò dire di più generale dietro la collina ci sta la notte buia ed assassina e mezzo al prato c'è una contadina sul tramonto sembra una bambina I 50 anni e cinque figli venuti al mondo come con partiti al mondo come soldati e non ancora tornati solo non fa più fermate e anche per fischiare si va dritto a casa c'è sapro pensare è vinto, è battuto dietro la collina non c'è più nessuno solo aghi di pino e silenzio, e funghi vuole da mangiare vuoli da seccare da farci il sugo quando viene Natale quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare mia pelle che senso algo dentro il al rumore di questo treno ho mezzo un cuore ho messo e va veloce verso il ritorno tra due minuti e quasi giorno, e quasi casa è quasi a Eh sì, è proprio Francesco De Gregori, l'autore, meno male, ogni tanto ho de Lapsus, vabbè è giusto, sì, Francesco, Francesco De Grigori autore di questo grande successo rifatto in questa versione live naturalmente da Vasco Rossi generale, e a proposito di Vasco Rossi, come di consueto lui comunicò con i suoi fans attraverso la sua pagina di Facebook al quale è molto affezionato, e in questo caso il messaggio rivolto al mondo virtuale è l'annuncio della fine dello scontro con Luciano Ligabue c'è da dire che il rocker di Correggio non ha mai replicato al vecchio comandante di, eh, di Zocca Ma comunque Pasco Rossi scrive tutta la sua stima verso Luciano Ligabue accusando Chiambretti di aver montato appositamente la polemica sui due artisti del rock, quindi si scusa tramite Facebook in questo caso. Bene, noi facciamo una piccola pausa pubblicitaria e ritorniamo subito dopo, sempre... Vu, sempre americata Catalana, sempre CRM Pi Radio per questo martedì del 17 gennaio vi ricordo l'appuntamento per replica di notte alle 2 quindi se siete nottamboli se siete svegli a quell'ora se ci state in questo momento ascoltando la notte ciao buona notte a tutti voi nottamboli all'ascolto intanto andiamo a fare una breve pausa come dicevamo e poi ritorniamo subito dopo con la musica richiesta anche da voi al 335563725 me Pi Radio CRM Epiredio all'interno di Deja Vu Raff che non invecchia mai nonostante siano passati molti anni dal suo debutto nel mondo musicale i suoi eh, suoni riescono ancora ad appassionare vero? Grazie ad un piglio che promette eh, di essere sempre evergreen e quindi non risulta mai essere fuori moda quest'anno l'aspettavamo al festival di Sanremo ma purtroppo non, non se ne è fatto nulla è stato però pubblicato da qualche giorno questo singolo per la gioia dei fan e c'è anche il video naturalmente Il video di questo terzo estratto dal suo ultimo album che si, si tratta appunto di Controsenso, la canzone che abbiamo appena sentito Un brano molto accattivante, molto radiofonico Che mette ancora una volta in risalto non solo le caratteristiche pacate della voce di rap Ma anche la sua capacità di comporre testi ben costruiti che abbiano dalla loro parte parole semplici e di facile presa, insomma canzoni che si imparano facilmente a memoria e che poi cominciamo a cantare tutti quanti. no? E intanto noi andiamo ad ascoltare la prossima di canzoni, una richiesta al 3355637, allora 3355637251, sì l'ho detto giusto, questa volta da parte di Lin Patrizia che ci segnala Jason Derulo, Fight For You, il singolo che sentiamo. Just like the rain down in Africa, it's gonna take some time. that's worth fighting for don't let nobody hold you down let me hear you say and if you found someone that's worth fighting for uh, and one you can't live without let me hear you say déjà vu. CRM Happy Radio. Sì, esattamente siete all'interno di Djavou, insieme a Mary Catalano con voi sino a mezzogiorno. Vi ricordo sempre i numerini per interagire con me, il 3557-37251 per gli SMS, nonché il numero telefonico lo 0921 923292, non dimenticate poi che ci seguite in streaming al www.crmepradio.it, anche da lì potrete fare le vostre segnalazioni musicali. E parliamo del Festival di Sanremo, fresca di Golden Globe, Madonna potrebbe sbarcare direttamente nella bella Liguria al prossimo Festival di Sanremo iniziano a diramarsi infatti i rumors che eh, vorrebbero Miss Ciccone come uno degli ospiti internazionali dell'edizione 2012 della famosa Kermesse. Oltre al suo nome figurano quelli di altre due vecchie conoscenze ovvero Anastasia che pure dovrebbe tornare con un nuovo album che bello e eh, l'ha già annunciata Jennifer Lopez la quale quindi vista anche eh, l'ufficializzazione del cast non dovrebbe eh, presentarsi per la gara ma per una semplice apparizione ha, ha smentita di quello che si diceva qualche giorno fa. Attese anche due rivelazioni dell'ultimo periodo: Lana Del Rey e Emily Sandé. Quest'altra una grande voce che fra poco sentiremo e che è da poco venuta in Italia per X Factor. Sono le due artiste che potrebbero salire in non stage per una bella marchetta ai loro progetti. Sì proprio loro, Lana Del Rey ed Emily Sandé nulla di confermato al momento comunque solo voci di corridoio ad ogni modo se tutto questo fosse vero verrebbe mm, corroborata la tendenza fra virgolette rosa di questo festival così come quella internazionale ah, non dimentichiamo la probabile presenza di Stevie Wonder E voi chi ci vorreste al festival di Sanremo eh? Magari ci mandate un messaggino al 3355637251 E ci fate sapere quale potrebbe essere uno dei protagonisti di questo festival Per voi, secondo il vostro gradimento E invece adesso arriva un'altra cosa che gradiamo sicuramente tutti Grazie, grazie, grazie a questo mitico gruppo Che sono i Queen, sempre vivi E' sempre super um, eccezionali Questo si chiama I want to break free Queen ACRM Grazie a Lorenzo che ce l'ha segnalati Grazie ancora I want to break free. Grazie a Lorenzo che ce l'ha segnalato al 3355637251 abbiamo potuto ascoltare questo bellissimo singolo dei Queen I "Want to Break Free". M. Happy Radio. Making me tough and never I'm up with your shots of trouble, I rise expectations. Forget rep, ain't never big. When I wanted to get pens hustled to be. I'm um, exactly what my next is. Th said I tried to cash in on my dad's death, how I wanted to vent. Then I said nothing at all. Half the room, you were never kin to me. Family is certain that you never been to me. In fact, making it harder for me to see my father was the only thing that you ever did I for me. Sing. I I never saw enough for you The last thing I said to you was I hated you I loved you and that's too late to say to you Just didn't know what to do I had to deal with it Even now, dig down, I'm still living To think I used to blame me I wonder what I did to you to make you hate me I wasn't even fat last a journey Your mind wasn't an easy ride You never even got to see me ride I just wish you would've reached out I wish you would've been round when I've been down I hope that you can see me now. Wherever you are, I really hope you found peace. But know that if I ever have kids, I like you, I'll never let 'em be without me. I wanna see My job's more like public service. My life just became yours to read and interpret. If you heard it, it'll come across a lot different. The times I throw fits when I read how they work, it. You see me smile. Now you gonna have to see me hurt. 'Cause pretending everything is all right when it ain't really is a lie. a Deja Vu su CRM Epiredio tanta bella musica ancora per voi non andate Epiredio non ci porta più il vento o una brezza leggera verso la nostra meta davvero non esiste la luna che ci illumini il Stella I, mi porta più il vento come la prima volta che ho provato qualcosa davvero il profumo del mondo poco prima di partire per un posto non Guardassi lo specchio, ora mi perdonerei, ho mai amato me stessa, davvero e mi voglio godere questo momento quando. MULȚUMIT Într-o zi, când am fost la o petrecere, am văzut un bărbat care se plângea de faptul că nu a fost niciodată într-o petrecere. Siamo Mariella che ci ha segnalato il singolo di Noemi, ovvero fortunatamente, e Noemi sarà al Festival di Sanremo 2012, ne abbiamo sentito parlare in questi ultimi giorni e a Sanremo nel corso della serata del giovedì dedicata alla musica italiana famosa nel mondo e in forse eh, praticamente l'esibizione di Noemi e di Emma con i brani che rendono omaggio a Lucio Battisti. La vedova di Battisti però ha detto no a questo tributo. Il direttore artistico eh, Gianmarco Mazzi ha spiegato che la serata dei, del giovedì sarà un tributo alla musica italiana famosa nel mondo i 14b Gingara quindi si esibiranno con una serie di brani italiani eh, divenuti celebri in tutto il mondo Noemi e Emma Marrone dovrebbero presentare due brani di Battisti Noemi dovrebbe cantare To Feel In Love, ossia Amarsi Un Po' eh, con Sara Jane Morris e Emma Marrone invece dovrebbe cantare If Paradise Is All As Nice, Il Paradiso con Gary Gerico I duetti della serata del giovedì sono stati annunciati domenica 15 gennaio nel corso dello speciale Sanremo andate in onda a Domenica In. L'arena condotta da Massimo Giletti. La vedova di Lucio Battisti, dopo aver appreso che a Sanremo 2012 ci sarebbe stato un tributo alla memoria del cantante, ha fatto arrivare il suo stop. La Vedova Battisti ha deciso di diffidare Sanremo dal mettere in atto questo tributo. In uh, il, il diritto artistico del festival, il direttore artistico uh, Gianmarco Mazzi ha dichiarato: mi ha telefonato per uh, diffidarci e aggiunge nella serata del giovedì eh, vogliamo rendere onore alla memoria di Battisti. Ovviamente Mazzi si augura che lo stop imposto dalla vedova del cantante possa uh, rientrare e quindi si possa fare questa cosa. In realtà non è la prima volta che la vedova di Battisti interviene per negare la sua autorizzazione a um, uh, riproporre un brano del marito scomparso. La moglie del cantante infatti aveva già negato la sua autorizzazione anche a Mogol uh, quando praticamente... Eh, voleva proporre il brano inedito Il paradiso non è qui in fondo è la stessa donna a detenere tutti i diritti sulla musica di Lucio Battisti ed è sempre intenzionata a mantenere una certa riservatezza intorno alla memoria del marito I risvolti di questa cosa ve li faremo naturalmente sapere nell'attesa che arrivi finalmente il momento di vedere i festival di saremo di quest'anno ci saranno sicuramente altri aggiornamenti, aggiornamenti a riguardo. Intanto continuiamo con la musica, arriva un'altra bellissima canzone richiesta da voi e questa volta da parte di Giuseppe sentiamo questo bellissimo singolo dei Guns Roses, si chiama Don't Cry, Don't Cry qui a CRM Piredio, sempre all'interno di Deja Vu, insieme a voi ai microfoni Mary Catalano assino a. Mezzogiorno, continuate a mandare messaggini, eh? Vi raccomando. I'm Time. Give me a kiss before you Tell me goodbye Don't you take it so hard now And please don't take it so bad I'll still be thinking of you And the times weird Per la serie gli intramontabili abbiamo sentito Guns Roses con Don't Cry qui a CRM Pireti all'interno di Deja Vu. E a proposito di Guns Roses, Alx Rose eh, di nuovo in tribunale, eh, pensate un po', però stavolta c'è una novità, non come accusato ma come membro della giuria popolare. Chi l'avrebbe mai detto? In un um, improbabilissimo intreccio di eventi, Alex Rose, eh, il turbolento cantante dei Guns Roses, si è ritrovato a fare il giudice popolare in questo progetto processo civile tenutosi a Santa Monica, California la scorsa settimana, come riportato dalla rivista People, Alex Rose che in almeno una mezza dozzina di occasioni aveva frequentato i tribunali in veste di imputato, è stato chiamato ad adempiere il suo dovere di cittadino e non si è potuto tirare indietro, il cantante è stato presente a tutte le quattro giornate del processo e una volta terminato ha rilasciato questa dichiarazione alla stampa ha detto, è stata una cosa relativamente indolore, sono stato fortunato perché tutti i membri della corte e i giurati sono stati davvero bravi, in più ho avuto la possibilità di vivere questo ambiente da una prospettiva diversa certo, sicuramente così eh, facciamo un po' fatica ad immaginare cosa possa aver pensato l'imputato del processo quando tra i giudici popolari che avrebbero dovuto giudicarlo ha riconosciuto Alex Rose una persona nota in tutto il mondo per le sue inter, mh, intemperie insomma in, con tutte le sue marachelle praticamente con tutto quello che ha combinato è abbastanza conosciuto oltre che musicalmente anche riguardo a questo fatto. Però insomma, questa volta membro della giuria, pensate un po' <ride> particolare questa cosa. Intanto adesso una breve pausa qui su CRM, Désavour ritorna subito dopo con voi sino a mezzogiorno Merica Latina Microfoni non vi lascia, c'è ancora un sacco di bella musica da ascoltare, quindi non andate via assolutamente. CRM è Piradio. Su CRM e all'interno di Déjà vu, in negrita che sono tornati a circa tre mesi dalla pubblicazione del loro quinto album studio che si chiama Dannato Vivere. E sono tornate con questo terzo, terzo singolo eh, dunque per il Negrita, anzi no secondo sì sì mm -hmm. mi rettificano secondo singolo eh, dall'album dannato vivere dei Negrita il giorno delle verità questo è il singolo debuttato anche online con il video ufficiale un nuovo brano probabilmente destinato a contribuire al successo del disco della formazione toscana che già con il primo singolo brucerò per te è riuscita a conquistare le attenzioni del grande pubblico italiano Per quanto riguarda l'album Dannato Vivere, al sole poche settimane dalla sua pubblicazione è divenuto Disco d'oro, consacrando così ancora una volta Paolo Bruni e soci come una delle band più seguite ed apprezzate sulla scena musicale italiana dunque non ci resta che segnalare uh, insomma il video ufficiale di Il Giorno della Verità con uh, relativo testo se volete su internet lo trovate insomma poi naturalmente lo impariamo tutti quanti a memoria lo cantiamo e lo richiediamo anche qui a CRNP Radio al 3355637251 oppure se volete chiamando direttamente al numero fisso lo 0921923292 e ci seguite anche su internet non dimenticatelo mai in streaming al www.crmpradio.it arriva Rihanna with fun love Monica che ci ha segnalato We Found Love di Rihanna, questi CRM e all'interno di Deja Vu, We Found Love che è un successo, quello è innegabile, basta dare un'occhiata alla Billboard delle scorse settimane, ai passaggi radiofonici, alla scalata nelle varie classifiche di tutto il mondo di questo singolo e ha avuto un tale riscontro da annebbiare addirittura l'uscita del secondo singolo di Rihanna, ovvero You The One che non è riuscita ad ottenere lo stesso apprezzamento e così, pensate un po', ecco, spuntare nuovamente sulla mh, canzone Boom un altro remix in collaborazione con Florida. Rida il risultato è praticamente quello finale, lo potete ascoltare naturalmente anche su internet in pratica è mh, assolutamente uguale, non cambia nulla, sono stati solo inseriti alcuni versi rap all'interno del brano che però non hanno affatto modificato l'insieme del pezzo, una mossa che non valorizza ma nemmeno peggiora la canzone in questione, semplicemente non aggiunge proprio nulla, e sempre per quanto riguarda Ryanna, la pop star cantautrice modella e adesso anche attrice, pensate un po' perché eh, Ryanna è mh, adesso anche una mh, artice, art attrice è arrivato il suo momento, il momento di The sul grande schermo in uh, uh, Battleship diretta da Peter Berg la cantante del Barbados veste in questo caso i panni di Rekis, una ufficiale mh, navale molto forte e determinata che ha molta dimestichezza con le armi il film eh, che tra gli altri vede nel cast anche la modella Brooklyn Decker e Liam Neeson uscirà nelle sale americane il 18 maggio 2012 certo Royanna è abituata a recitare nei suoi videoclip ma per il cinema è tutta un'altra storia anche se a giudicare dalle prime immagini Che la stessa cantante eh, insomma, ha fatto è stata superata a pieni voti, diciamo, anche la partecipazione al cinema. Per cui è solamente ad da andare a vedere il film e a vedere di cosa è capace all'interno eh, di questo mondo che è appunto il cinema. Intanto noi continuiamo ad ascoltare la musica. Questa volta arrivano i Red Chili Peppers, un gruppo che amo tantissimo sicuramente lo amate anche voi e amate anche questo singolo famosissimo per loro, la canzone Under the Bridge qui su CRM per quando sono le 11.30 vi ricordo che seguite la replica di, di questo appuntamento con DJV insieme a America Talano la notte a partire dalle 2 quindi nottamboli all'ascolto ancora una buona notte a tutti voi e seguite anche le repliche in podcast al nostro sito eh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 day. Da Chili Peppers a CRM ep radio con Under the Bridge eh, continuate a mandarci lo CRM Radio. Cos'è? Se ti innamorerai, sarà un incrocio di emozioni. Inevitabile, non ci sono spiegazioni, non ci sono spiegazioni, non è chiaro neanche a me. Do să accende sorprende primo po Esigenza, forse la risposta è tutta qui. Tutta qui. Se tu scegli di morire senza correre esistenza, è perché tu in fondo Se vuoi così, si dice amore, quando si accende, che più romore. tra i protagonisti del video di questo singolo che stiamo ascoltando ancora in sottofondo, soffrono per le solite questioni d'amore, Giorgia e Eros Ramazzotti se la cantano e se la ridono incuranti di ciò che accade ai loro compagni d'avventura, questo è quanto accade del, nel videoclip di Inevitabile, questo ultimo singolo estratto dall'album di Giorgia che l'avete protagonista con il, il grande Eros Ramazzotti una coppia fortissima che non ha mancato di segnare un bel piazzamento in classifica, la canzone è che Eh, abbiamo già ascoltato si fa sentire molto e eh, non risulta essere un capolavoro ma visti i due nomi eh, da marchio di garanzia e eh, l'orecchiabilità di questo singolo si sì, sono previsti e ci sono stati effettivamente buoni riscontri benissimo, intanto li abbiamo ascoltati grazie anche alle vostre segnalazioni che inevitabile sono tanti anche per quanto riguarda questo singolo e eh, andiamo adesso a sentire la prossima canzone mancano soltanto 20 minuti Alla fine di questo appuntamento di oggi, il primo della settimana, oggi è martedì 17 gennaio, musica Dance per voi. Oh no, no, get a good feeling. then one day, jam yeah, every thirst. Oh, you like that God sip? Like you the one thinking what God sip. Dot com. Now I got a word for your tongue. How many roller stones you grow? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like a wind in my chest that's that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I wasn't needle in a haystack. back. Oh, with well, body boy, plus way back. I got a feeling it's a wrap. Hey, Sam. Oh, sometimes I get a good beat. Yeah. <laughs> parla di cinema qui a CRM Pirelli all'interno di Deja Vu dei Golden Globe si parla in particolare e trionfano George Clooney e Marilyn Streep. È andato a Paradiso Amaro il Golden Globe per il miglior film nella categoria drama e George Clooney, protagonista della pellicola di Alexander Payne, è stato premiato come miglior attore drammatico, avendo la meglio sugli amici Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Meryl Streep è stata premiata come migliore attrice per la sua interpretazione nella Lady di Ferro, mentre migliore regista è Martin Scorsese per Hugo Cabrit. Grande festa dunque a Los Angeles per quello che è tradizionalmente considerato l'antipasso degli Oscar e a giudicare dal numero di celebrità, eh, sfilate sul red carpet, eh, questa edizione potrebbe egreggiare tranquillamente con gli Oscar stessi. Il film muto The Artist e il dramma familiare Paradiso amaro uh, eh, hanno vinto i premi più importanti. Vero protagonista sul red carpet del Beverly Hilton di Los Angeles ha proprio George Clooney, protagonista di Paradiso amaro e vincitore eh, quale miglior attore. Nel film di Alexander Payne, premiato quale migliore film drammatico, Clooney e Matt King, un marito e padre da sempre e mh, indifferente e distante dalla famiglia questo l'interpretazione per quanto riguarda questo film insomma quando la moglie eh, rimane vittima di un incidente in barca è costretto a, a riavvicinarsi alle due figlie e quindi a riconsiderare il suo passato e valutare un nuovo futuro insomma il film bisogna andarla a vedere utile che sto qui a spiegarvi un po' come eh, cosa succede all'interno intanto noi continuiamo invece eh, a dispetto del mondo del cinema ad invece la musica <ride> e c'è un altro singolo che in questo periodo sentiamo veramente tanto e ci piace come eh, piacciono tutte le canzoni di Adele e questo è l'ultimo per lei Turning Table richiesto All that I say You always say my word. I can't See you. Siamo e salutiamo Marina che ci ha segnalato Adele con Turning Tables. Fra poco ritorniamo e ci sarà Gianluca Grignani e anche Laura con l'apostrofo insieme a Nek e Eclissi del Cuore. A fra poco, eh, non andate via. Happy Radio. Ero lì che stavo bene. Ero solo con gli amici. È un tratto tu, sei tu spiega. È diverso, non volevo più restare a pensare alla mia vita, non volevo, perché è troppo tempo ormai, che ho chiuso la ferita, e adesso guardo me. Pelle. Tu șivoli pea pian piano nu V se... Luca il suo nuovo singolo che si chiama Natura Umana all'interno di Déjà Vu insieme a Mary Catalano che fra poco vi lascerà perché sono già le 12 e l'appuntamento finisce qui Lo chiudiamo in bellezza Tornerai Ogni tanto sto da sola e sono sicura che non mi ritroverai Tornerai Ogni tanto sono stanca di riascoltarmi mentre piango la mia infelicità Tornerai Guardo indietro e scopro come il meglio di questi anni sia passato di già Ogni tanto tremo di paura ma poi nei tuoi occhi sento quello che sei Non sai ogni tanto cado in non ci sei Non sai ogni tanto cado I made my mistakes I see my heart. Sky su CRM App Radio Déjà Vu con Mary Catalan. Qua. eccomi qua, ci sono, ci sono, ancora un po' di volume, sì, ci sono, un buongiorno a tutti voi. <ride> eccomi di nuovo insieme a voi su CRM Epi Radio e questo è Deja Vu, l'appuntamento che vi accompagna ogni martedì e ogni giovedì, sempre a partire da quest'ora circa, fino a mezzogiorno. Bentrovati dunque, dovunque vi siate e buon lavoro a tutti quelli che in questo momento sono nelle loro postazioni di lavoro e saranno la stragrande maggioranza no? di quelli che sono all'ascolto in questo momento. E naturalmente tutti gli internet che ci ascoltano al nostro sito www.crmradio.it in streaming appunto seguite i programmi di CRM salutiamo anche voi che state ascoltando appunto via internet non dimenticate di visitare la nostra pagina Facebook eh? vi raccomando se non siete nostri amici se non siamo fra i vostri contatti se non siamo fra i vostri amici Facebook allora contattateci vi raccomando e cercate di far sì che siamo vostri amici anche su Facebook no cercate CRM Radio e mandateci la vostra richiesta d'amicizia <ride> più facile di così si muore e poi potrete interagire in questo modo anche tramite Facebook naturalmente le vostre segnalazioni musicali vi aspetto anche quest'oggi per arricchire sempre di più questa scaletta musicale e naturalmente le richieste le potete fare anche al nostro sito dove c'è la mascherina proprio dedicata alle vostre richieste e poi e non dimenticate il 3355637251 il numerino per gli sms da inviare ok tutto pronto anche questa mattina la musica super padrona di questo appuntamento e allora andiamo avanti ci sono i subsonica ancora buongiorno dovrai da proteggere Quando o vrai, silenci così, da. Subsonica CRM Piredio, ancora buongiorno e bentrovati, siete all'interno di Deja Vu, l'appuntamento insieme a America Talano con voi sino a mezzogiorno anche per questo martedì del 17 di gennaio. Fa un po' freddino quest'oggi, un po' più del solito e poi questa pioggia rende tutto un po' più umido e quindi fa più freddo naturalmente. Eh, pazienza. Siamo a gennaio d'altronde, a fra poco eh!